Зранку Лариса витримала скандал зі своєю матінкою, яка тільки назбагнула, що дочка, котра більше десяти років перебувалася творчими хлібами, від сьогодні працюватиме повний день, а матір залишає сам на сад із онуком Ярославом. «Як? Ти навіть не порадилась зі мною? Маєш мене за худобу?» Мамо, коли раптом трапляються такі пропозиції, ніхто не радиться, і без того все ясно. Боже мій, я з лікарні, а ти лишаєш мені свого молодого кабана. А сонний Ярослав, вилазячи з туалета, гиркнув, що коли він молодий кабан, то ти, бабусю, стара свиня. Божевільня, божевільня, шепіла Лариса, грюкнувши дверима і біжучи по сходинках. Кожне київське житло є філіалом божевільні, там, де мешкає більше однієї особи, відділення для буйних, а там, де менше двох, то для тихих. Але всюди бідлам. Київ – то місто божевільних. Лариса Лавриненко прибігла на нову роботу, коли електронний годинник показував 9.01. Влетіла у похмуре вогке повітря, перетнула несподівано доглянути вимущене європлиткою подвір'ячко з клумбою і фонтаном в істину «Київ – місто контрастів». Увійшла до центрального офісу фундації, де вже ніхто не згадує недавніх трагічних подій. Тільки на столі Мар'яни стоїть її портрет з чорною стрічкою навскоси і ваза з двома жовтими трояндами поряд. Але життя триває. Всі вже на роботі, всі пильно працюють. Обдаровані діти України вимагають подальшої уваги і турботи. Хоча й жінка з феноменальним даром віднаходити обдарування лежить у землі, і вінки на свіжому пагорбі поливає огидний листопадовий дощ. Тетяна відразу запросила Ларису в кабінет до боса А Чіканчук, побачивши, що убіста з Ларисою розмована довго вимкнув Мар'янин комп'ютер О господи, ще один електронний лист Де ти, Мар'яно? Скільки можна? Всі давно вже знають, навіть Каліка Анжела Втім, по телебаченню інформації не було А київські газети далі Києва зазвичай не доходять Чіканчук відіслав відповідь Мар'яна загинула. Додзвоніться мені додому. І вказав свій домашній телефон. Можливо, він не порадився з колегами по розслідуванню, але вони вчора так і не виробили оптимальної стратегії подальших дій. Тільки добумвилось, що він неодмінно пошукає дані про контакти фундації з Дружбонародівкою. Але саме цих даних у Мар'янному комп'ютері нема. Дивно, таке враження, ніби хтось нишпорив по Мар'яниних файлах. Нема навіть інформації про її останнє відрядження А він добре пам'ятає, що коли вони востаннє спілкувалися ввечері перед її фатальною поїздкою Ось тут, біля цього столу, Мар'яна поспішала Він допомагав їй роздруковувати тексти розписок в отриманні грошей від батьків Козової А чи була ще й розписка від клієнта з Дружбонародівки? Йому, здається, що не було Вчора в Мар'яниній хаті вони з Ларисою і Риженком довго говорили саме про той надривний вечір. Чіканчук сказав їм те, чого донедавна не міг сказати навіть собі. Він не знаходить собі місця через те, що, нагоривши Мар'яні перед дорогою купу неприємних слів, мимоволі створив у її душі той недобрий лад, коли можна впасти там, де зазвичай не впадеш. Лариса Іриженко порадила порадили йому не мучитись, він дуже перебільшив значення своїх слів для Мар'яниного душевного ладу. Потім Лариса запитувала про сережки, а він не міг нічого пригадати. Вочевидь, вони були в Мар'яниних вухах, бо він не зафіксував ніяких змін в її звичайному вигляді. Яка в неї була зачіска? Як завжди невеликий чубчик над чолом, волосся на плечах. Вона руками не міняла зовнішній образ, говорила, що не змія змінює душу, а не оболунку. Сашко Риженко ще тоді сумно похитав головою, душа в неї така сама, як у 18 років. «Тобі відніше, Сашико», – відповіла Лариса, – «ти знав її найдовше». «Але в ті далекі роки Сережек у неї не було», – відповів Риженко. «І навіть вуха не були проколоті». «А того вечора після їхньої останньої зустрічі вона перед дорогою заїхала до себе. Він добре пам'ятає їхню останню телефонну розмову». Вона дзвонила з дому на екранчику телефонного апарата, блимав її домашній номер. Отже, вона могла лишити діамантові сережки вдома. Не в Париж вона їхала, а в Новожахів. Реженко погодився з цим припущенням, але не погодилась Лариса. Якщо жінка знімає коштовні сережки, щоб не ризукувати в дорозі, те неодмінно одягне інші, не такі дорогі. З'яяти дірками у вухах не буде. Лариса вийшла з кабінету бістам тепер туди запросили Чіканчука. Тетяна забрала Ларисину чашечку, принесла таку саму мініатюрну чашечку кави для Олександра і великого кухля вітамінного напою для боса. Джері почав із вибачень. Це означало, що треба буде робити те, що не входить до безпосередніх обов'язків. У чому справа? А в тому, що Мар'яна мала рахунок у банку, приватне помешкання, коштовні прикраси, а її син Джордж є її єдиним спадкоємцем. Чиканчук дістав із внутрішньої кишені ключі від Мар'яниної хати, поклав перед бістом «Ось, нехай шукає документи на квартиру, чекові книжки і коштовні прикраси». Але Джері висловив серйозне припущення, що молодий хлопець не орієнтується у чужій країні і в помешканні, де ніколи не бував. А тому просить Чеканчука поїхати з ним до житлової контори і до Мар'яниної квартири. Це кінець кінцем. Наш обов'язок перед незабутньою колегою, яка так багато зробила для того, щоб фундація якнайдостойніше виконувала своє призначення і покликання. Юра Джордж скоро буде, за ним поїхав автомобіль фундації. А як щодо нашої поїздки до Козової? Спочатку зроби справи з Мар'яниним сином. Відповів Джері з тією посмішкою, яка означала, що розмову закінчено і спроби продовжувати її не матимуть успіху. Ти не забув, що сьогодні ввечері ми зустрічаємося у мене. Анжелка принесе ключа, нагадала Чеканчукові Лариса, коли він йшов із фундації. У житловій конторі сказали, що для оформлення спадку треба подати свідоцтво про смерть, свідоцтво про народження та свідоцтво про власність і, оскільки заповіту немає, чекати півроку, чи не з'являться інші спадкоємці. Далі Чіканчук і юний Молданський поїхали на Хрещатик. Там відпустили машину. Дитиною Ян любив Хрещатика, сказав Юрком. Але мама мені казала, хто втомлюється від Хрещатика, тот втомлюється від життя. Потім мені те саме казали про Лондон. І знову моторошне відчуття холодило нутрощі, коли ліфт віз їх нагору, і ключ довго не потрапляв до щілини, і довго не хотів робити потрібних обертів. І неспокійні, не оформлені думки. А раптом хтось тут був уночі, коли вони пішли, а раптом вони не прибрали пляшку пляшкою склянки, билися в голові чеканчука. Але все в цьому домі на місці. І жовта жінка, з несподівано виразним лицем, докірливо дивиться на двійку п'яних підлітків за столиком літнього кафе з картини, що висить просто перед хідними дверима. «Чому мама купувала тільки такі картини, де зображено людей із суспільних низів?» запитав Юрко, роздивляючись у вітальні. «У твоєї мами був хороший смак до малірства». «Так, але чому всі картини у її вітальні мають настрій черевиків Гван Гога?» «Ти хочеш, щоб я побув тут з тобою, чи залишишся сам? Ти не скажеш, де найняти прибиральницю?» – спитав Юрко на порозі спальні. «Поговорили», – подумав Чіканчук. Вони шукали ключі від письмового стола в кабінеті і не знайшли. А потім Юрко легко відчинив дверця та кишеньковим ножем, але в жодній шухляді не було ні коштовностей, ні документів, тільки давні ще чорно-білі фотокартки». Родинна пам'ять Мар'яна сина не цікавить, і вони переходять до спочивання. В глибинні шафи, за рядом пальт і костюмів, на плечиках надибили малесенький сейф. Очевидно, там і документи, і прикраси. Але від сейфа нема ключа. Думай, Юра, де він може бути, щоб не пиляти сейфа? Чиканчук сів на козеці, у вітальні схилив голову на руки. Ось ще одна ланка з ланцюга пошуку істини. Де жінка може ховати такого ключа? Переглянь кишені усіх в шафі. Нема. Ти все переглянув? Все, у багатьох нема кишень. А на полиці з білизною? Зараз. Теж нема. Де ж він може бути? А може Джері знає? Думаю, що ні. Наскільки я знаю, твоя мама не пускала його у свої свята я святих. Чому так гадаєш? Мені так здається. Здається чи знаєш? Здається. Тоді я подзвоню Джері. Дзвони. Джері сказав по телефону, що він сам кладе ключі від сейфа в одну з ваз і тому радить зазирнути в усі вази квартирі. В невеличких вазочках у спальні в кабінеті нічого немає. Але у вітальні на підлозі стоять дві великі метрові вази. В одній задзеленчала купа монеток, а в другій таки є ключ. Схоже, це саме той. Сейф відімкнуто. Чиканчук відступив, залишаючи Юру Джорджа сам на сам із його спадком. Але хлопець не розуміє мови документів, просить допомогти йому. Гаразд, ось тобі акт купівлі-продажу квартири. А ось і свідоцтво про народження Юрія Васильовича Молданського. Ось чекова книжка і кредитна картка. А ось і готівка. Перераховуй спадкоємцю. А ось і коштовності. Масивний золотий ланцюг, він не пам'ятає його на Мар'яні. Срібний браслет, схоже, східний. Дві ювелірні коробочки зі шлюбними обручками, маленька всередині з написом «Василі», більше з написом «Маріанна». «Це обручки твоїх батьків, Юра. Я знаю, що народився в законному шлюбі», – відповідає хлопець. Але ні платинових сережок з діамантами, ні перстня зі смарагдом немає. Де вони, ті прикраси, з якими Маріанна не розлучалася? Чи розкажуть вони одного дня таємниці її загибелі? А чому мама так берегла цей лист? Юрко Байдуже подав Чеканчукові проштампованого конверта з українською маркою. Олександр витяг з розірваного конверта аркуш у клітинку, списаний розбірливим учительським почерком. Ти нараз говорила, що культ кохання – то наслідок нещасного, неблагополучного життя. Можливо, так воно і є. Тому я не шкодую про жодне своїх нещасть, про жодну зі своїх невдач, якщо саме вони подарували мені те, що я відчуваю до тебе. Хай буде горе, хай будуть злидні і нетоплений дім. Якщо тільки пізнавши це, людині дано пізнати любов. Я, 46-річний невдаха, освічуюся в коханні прекрасній жінці. І вона не каже мені «закрий рота». Заради цього варто було прийти в цей світ. У твою маму хтось був дуже закоханий. Чиканчук простягає юркові листа, але хлопець перераховує готівку, І Чиканчук, без найменших докорів сумління, кладе до своєї внутрішньої кишені листа. Він прийняв думку Лариси Іриженка, що це не епізод особистого життя Мар'яни Хрипович, а чергова сходинка на шляху до істину. Отже, ключ від сейфа відкрив дві невеличкі таємниці по-перше, Мар'яна не залишила вдома своїх коштовностей. Якби вона зняла їх перед дорогою, то залишила б тут, у цьому сейфі. По друге, починають сходитися дружбонародівські кінці. Мар'яну кохав невдаха з Дружбонародівки, до якого вона ставилася прихильно, хоча, вочевидь, не палала такою ж натхненною пристрастю. Очевидно, той чоловік був кимось із об'єктів турботи фундації, вчитель музики чи малювання. Але чому він не може знайти в електронних архівах Gifted Child International інформації про Дружбу Народівку? І чи існує зв'язок між цими подіями? Чиканчук поглянув на годинник у вітальні. Чверть на дев'яту. Господи, що за дурниці? Годинок стоїть. Так, звичайно, він механічний, його давно не заводили. Чому він показує той час, коли Мар'яна загинула? Він ніколи не вірив у демонічний зв'язок між незалежними подіями, а події вперто спростовують його невіру. А все-таки, котра година, тільки друга. Юрко відібрав потрібні документи до пластикової папки, замкнув сейфа, опустив ключа до тієї самої вази, а тепер охайно складає до шафи мамині лівчики і сорочки. Ось так, тепер значно краще. Постелив ліжника з барвистим медальйоном по центру. Тепер спочивальня схоже на приміщення дорогого готелю, яке не повинно берегти пам'яті про тих, хто тут ночував раніше. Тільки дорожня сумка з плямами новожахівського й комбінатського бруду лежить на підлозі, якби вона вміла говорити.